Kapittel 14 Til slutt la Abia seg til Vilo sine forfedre, og de begravet ham i Davidsbyen, og hans sønn Asa begynte å regjere i hans sted. I hans dager hadde landet ro i ti år. Og Asa tok til å gjøre det som var godt og rett i Jehova sin Guds øyne. Han fjernet derfor de fremmede alterne og offrevene og knuste de hellige støttene og hogg ned de hellige pelene. Videre sa han til juda at de skulle søke Jehova, sinne forfedres gud, og følge loven og budet. Han fjernet altså offrevene og røkelsesoklene fra alle byene i juda, og rike fortsatte å ha ro framfor ham. Og han gikk i gang med å bygge befestede byer i juda, for landet hadde ro, og det var ingen krig mot ham i disse årene, for Jehova ga han hvile. Derfor sa han til juda. La oss bygge disse byene og lage murer omkring dem og tårn, dobbelt dører og bommer. Landet står ennå til rådighet for oss, for vi har søkt Hova vår Gud. Vi har søkt ham, og han gir oss ro rundt omkring. Og de gikk i gang med å bygge, og det lyktes for dem. Og Asa fikk etter hvert en militær styrke som bar store skjold og lanser, 300 000 av juda og Benjamin utgjorde de som var små skjold og spente buen 280.000. Alle disse var tappere velge menn. Senere dro etiopieren Sera ut mot dem, med en militær styrke på en million man og 300 vogner, og kom helt til Maresja. Da dro Asa ut mot dem, og de stilte sig opp i stridsformasjon i Sefatadalen ved Maresja. O Asa begynte å rope til Jehova sin Gud og si, «Jehova, med hensyn til å hjelpe, betyr det ikke noe for deg, om det er mange, eller om det er slike som er uten kraft. Hjelp oss, Jehova, vår Gud. For deg støtter vi oss til, og i ditt navn er vi kommet mot denne folkemengden. Jehova, du er vår Gud. La ikke dødelige mennesker ha styrke i behold mot deg.» Da tilføyde Jehova etiopierne nedlag foran Asa og foran Juda, og etiopierne la på flykt. Og Asa og folket som var med om forfulgte dem helt til Gerar, og de som tilhørte etiopierne fortsatte å falle helt til ingen av dem var i livet, for de ble knust foran Jehova og foran hans leir. Deretter førte de bort et meget stort bytte. Videre slo de alle byene rundt omkring Gerar, for Jehovas retsel var kommet over dem, og de tog til å plyndre alle byene, for det var mye å plyndre i dem. Og også teltene med buskap slo de, slik at de førte bort småfei stort antal og kameler, og deretter ventet de tilbake til Jerusalem.